يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما عباده فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فان شر الامور محدثاتها ان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فلم ذريمي ابسونوتي تكون متم الله تمام مدارسهم Paçja e mëshira e Allahut mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mbi shokët e familjen dhe ata që e ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Allahu është ai i cili na krijoi, na furnizoi, na drejtoi dhe na udhzoi. Allahu xhella uala. Kriu siun i cili din çdo gjë për neve dhe nuk i fshihet kurrë gjallë Allahu subhanehu ve teala e kryoj njëri unë dhja zbriti librat, dhja drëgoj për e mërtë të drëgumë të Allahut dhe të gjitha ato problemet mëdha që i ndodhin njerëzve prej luftrave dhe vrasjeve dhe tjerave që i ndodhin në dunja nuk ndodhin ndryshë o vëzër vetëm se me caktimin e Allahu subhanehu e taala dhe si rezultat i asaj se njerëzit kanë fetë të ndryshme dhe i kanë ndarë rrugt andaj o vëzër jena të obligumë pa tjetër të medito Të mendojmë, për ata se sa njërju, sa njërju është i këtë dhe sa njërju si kërjes, ka cilë si të qia. Andhe Allahu Gjellewa ala në Kurani, i është drejtu njërju, me agarrake bi rabbi këllë kërim, ja i juhe l'insan, o të njëri, qëka të më ashtrejt të ju e nga zëtë i jatë. Dhe se Allahu Gjellewa ala në Kurani, në e tregon disa prej skema dhe, më të randa për njërju në ahiretë. Walau ruddu le adu ila ma nuhu and Ilar të sumi ka thonë në Kur'an Nëse njerëzit ishë në këthy edhe njerë prej ahiretit Në dunjo Që të i përserisi në veprat e veta dhe të kenë shans Le ruddu ila ma nuhu and Do të ishë në këthy e në ato veprat e njeta që i kanë bën dunjo prej krimi dhe zullumit Njërju do të ishë këthy e në veprat e njeta Andaj Allahu gjellewa ala edhin njëri unë që farë madhë është Allahu gjellewa ala edhin njëri unë që farë madhë është E lusim Allahum subhanahu wa tala ta që Allahum nëse në kishkrujt Prejtë mjerumve, Allahum në ban prejtë lumë tërve Nga se lutje e ndrën katerin e Allahum Këtë dua Këtë lutje ka banë amër E bni kattabin radhi Allahu anë në qabë Të haqërën e sveti Këtë nëzët Nëse më ke shkru prejtë mjerumve dhe prej gjehen Dhe endranë Allahu gjellewa ala kaderi në vlasër. Endranë Allahu subhanahu të ala kaderi. Ane nuk imbet njëri o të në dunja. Vetëm që ti ndjekë porasit e Allah që të shumë të janë në Kur'an që Allah të në drejton rrugën e drejt. Në largon rrug, nga rruga e njerëzëve të shtremt. Në largonë Allahu subhanahu wa ta'ala prej tipareve dhe të cilsive që në shumitë që në rasteve e njerëzit i kanë shumë më të qia se ka fështë të vlasër. Andaj në ahiret, këditë ne kiamet i tindet një absolutë të drejtësisë. Allahu xhallahu ala do të bën që të marrin hak për një natjetë skafsh dhe mbrapa i zhduk në pluh dhe hijë. Allahu xhallahu ala dhe njëri jo do të mbetet, njëri jo do të mbetet e do ta thotë atë fjalë, na kthe edhe një herë o Zot. Na kthe edhe një herë o Zot. Apo xhehenemlid do i të drejtohen rojtarit të xhehenemit malikut i thojnë wa qalu Ja Malik li qyziu alena Rabbuk o Malik let na merr shpirtin Allahu zoti jot let na merr shpirtin se njeriu do ta sheh me sikte vet aty çat zullum çe ka boku e Allahu xhallala vllazër prandaj e kalon ditën e kiametit prandaj e kalon ditën e kiamet prandaj e kalon dënimet në dhunja sikur çe i donoi Allahu xhallala Adin e Thamudin edhe Rasin dhe shumë prej popujve mëpara se kur çe i, i donon disa njerzi në kohën e Sodit si kur që i godet Allahu subhanën huetar në do njërë zime ka dherën në vetë e fë gjashmëna ishi nuk rëzot, ama rëzoka rëzot me këtë caktimin e Allahu subhanën huetala që të koritën njërë zi në njësot e qëfar fa i ka fëmija i rakës e i bagdadit, i enbarit e i palestines e qëfar dalimi ka, u lëzër nëse të mshën me bombë në shtëpindande, jahudia apo arabi, ma kështë është arabi ma shumë djek i otimet met vërohe. Kjo ndodh sot në ndonya, vëllazër. Kjo ndodh sot në ndonya, që Allahu xhennat li shpalos disa prej skandaleve të shehta. A thu vao, vëllazër. Nëse Allahu jela ne ke shindjer shpëtitë me menë tragu jashtë me pa. Nëse neve, sikon Google Earth, që largosh prej tokës dhe fotografinë më të çart, hartën më të çart, sa më lart që imash, më shumë ishe sendet. Çka thu vao? Ne njerëz Allahu shpëtit nëve jashtë me pa se çfar sende kemi në shpëtin ton nëse kemi prej cilësive të mjeruara që njëriu nëse edhe një her, e thon, e që i shkthej ndonjëherë, prapë kishte baur. Thaj domethënë e barabartë ç'i thënë tek shka, nuk ka shka njëriu. Shka i shka është ai njeriu i cili edhe 100 herë nëse sillet edhe i jap Allahu xhalla wala shanson ai prapë njëti. Shkon për një rog dhe i sheh ti ato njerëz të mjerë, të prishhtë, në shpirtin e vet. Është shka në shpirtin e vet të mjerë, në shpirtin e vet. E sheh ato, i sheh ato njerëz i ju dhimën këto njerëzë dhe dëshirën të dragon më të më shirëshë mëse Allahu subhanahu wa ta'ala duke janë ashkalu ato fmi të vra të të soptum të prejrë për gjys edhe avdhezër ane dhe mësime të Allahut a du të mi kuptu me kader Allahu si kur qi ka thëmë Quran janë dylloj mësimesh që njëri jo mervesh në dunja e lusim Allahu subhanahu më slabam për të redve që në ahiret morin vesh ka njerëz i në dunja që morin vesh pe Quran ed Ka thanë Allahu, ka thanë Peygamberi, kanë thënë sahabët. Allahu na beqëtur. Ka njerëz në dhunja që janë shumica vëzërs sot, për fat keq. Që janë shumica dërmuose e njerëzve që përkacsuan në kiblën e muslimanëve, ata nuk marrin veç vetëm se përmes kaderit. Vetëm se përmes kaderit. Zëj dash të mbroj 200.000 njerëzin sirim e marr vesh njerëzit se kush është akidia e rafidhive, shia dhe persianëve. Dhe projekti që kanë persian tani lidhjen mes me ata nuk ngorohen me vrarën në Milan edhe 2 edhe 5 edhe 6 edhe 20 edhe 30 edhe 100. S'ka problem aty. Vetëm e vetëm që të realizohet një projekt prej projekteve të kamocme, të cilët e kanë urritën akoma te Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, andaj edhe namazin e vetë e malkojnë. Namazin e vetë e malkojnë Rafidit, Omar ibn Khattabin dhe Abu Bekrin. Dhe thonë se shejtani kothin në jahalam, diat thua ska me pas Abu Bekrin thua ska me pas Omar ibn Khattabin, çfarë thonë ata? Sa udhë? 200 mijë njerëz në seri më shkuan, qurban, edhe me vazhdu kështu, derisa ti sheh. Ti shoh njerëzit. Të thash edhe njëherë Allahu mos na bëj për ato re. Të cilët jan yawm al-qiyamah, ne ditën e kıyametit ka mëkon në parën e dështumë. Çe nuk kanë api nga dora e pe pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem kur yasih. Dhe kanë mimar me, me lartë zgagas ato njerëzi. E së shpejti është ajo ditë. Së shpejti është ajo ditë, pas sa Allahu subhanahu wa taala nuk i ka ato njerëz për marrftirën e botës. Nuk e lën Allahu xhallahu xalla ato njerzit në dunja pa jo marr ftyrën. Ngase ata kanë prej kusprekot. Ata kanë prej kusprekot. Edhe në k dunja vëllazër, ekzistojnë ligje të prera të Allahut subhanahu wa taala, sikurçi ekziston ke ligji fizikës së gravitetit, nuk mundave ftyrëj nga njerzit. Ashtu edhe ekzistojnë ligje tjera, të Allahu xhallahu xalla që Allahu subhanahu wa taala zulumcharve, wa adanna shiu zulum min dunja, para se me shko në rreth atje. Sikurçi sheh faraoni sikur çehemë lojë sikur çe kanë shiur lloj lloj zullum gjashtë ndonjë dhe kanë më shiur edhe ata edhe prej arabëve edhe prej tjerëve edhe ato që folin gjun shqipe edhe macedone edhe ato serbë edhe ato rushiçë flasin edhe ato arabishë flasin edhe ata të cilët janë me turban edhe ata kanë më shiur zullumin vallahi edhe ato xolar që dalin bashkë me ata pilot të cilët i godasin fëmijët e muslimanëve e gratë e muslimanëve civilët e muslimanëve edhe ata kanë mi godit Allahu subhanahu wa ta taala në familjet e veta Më shpëtinë vet. Kam idik Allahu xhelahu ku, ku ata nuk e mendojnë. Ngase kursa Allahu të shumë më e madhe se se çka mendojnë ata. Në prej kursas që Allahu ja ka përgatitur, atëra se ata nuk u zonë, as kanë shans të mund zonë. Prej kursos është ajo kur ata dalin para televizionit, para katër pesë kamerave dhe para studioreve me miliona që i kanë të dalin dhe kajnë, edhe i, i mashtrojnë njerëz. Prej kursos Allahu xhelahu arsheh, antë mosobau besimtar, o musliman. Mosoba, pra i shahsai. Mosuban kurban i qëtëre lotve Të krokodilit që i dalin Prej disa nga njerëzit Të cilat në kohë nësodit Bahan naivë dhe kështë nuk shojnë Në gjithë atjese Nga ditën civil musliman Nga ditën fmi musliman të muslimanve Co pa bahan u dhe zërë Qëfar faj ka i fmi u dhe zërë Me cilin faj fë, e zhraj Me cilin faj goditën ato njerëzit atje Goditën njerëzit nga Me emra muadh Me emra të sahadhet Kërë ato e në larkë për isa Në kohën para së mardhë Pagëamedit sallallahu alaihi wa sellem. O qeni Abu Rigal, i cili ka tregu rrugën Abrahas për me pritçabën. Simbol i trashëgjisë të arabt është Abu Rigali. Abu Rigali, kemi. Arabt që kanë gjuajtë vorin pas dekjes. Ka kalu ka vorri vetë në Mekë, e kanë gjuajtë vorin me gorzë pas dekjes onazat. Ja kanë mush me gorzë plot. Nëse i vetmit t'i thrahtar ka çen tata, arabu vëzon, mushrik kanë çen. Nuk kanë çen në islam, pa thrahtari, thrahtor. Traktari është traktar Dhe djekë shumë ma shumë Ajot i kur të shet Dhe për që ka të shet u të zërë Andaj Allahu Gjellar në pas ka të rëgu se nëse këthejë në dunja ato njerëzi Le adu ila ma nuhuan Ishin këthin të njetën Ishin këthin të njetën Andaj Allahu Gjellar në jelëja këda Quranin Inhamdulillah Në ka të rëgu Allahu Gjellar Se ka prej njerëzve në dunja Nëse Allahu wa mundësëm prej armitsis Ato ishin ka në matë këqih Wa Në kë vlas, nuk kërën e kjevdoz, nuk kje në voj mu loth Kush i ka inati muslimant Kush i ka inati fejnë e muslimantve Kush i ka inati Muhammedin sallallahu alaihi wa sallem Kush i ka inati e bubek në dha Amerin A njeri në zemrën e vetë Fshej se nde shumë matë qia për muslimant Por shansa nuk i ka arë Nuk kemi nevojn e me nëndodh kjo Tiki katalog, Allah u të ka tragun në koran Harroje këta A njeri cili i beson kryqit Edhe sinagogës, edhe idhu i ve Edhe lloj do i zot na vetëjer, ai, në mentalitet vetin, këto vëllezër, në zemrën e vet, e ka urrëtitin. Harrojeti ata. Mentalitet vetin, në shpirtin e vet, e ka të gravuar atë urrëtin, ti harroj ata se mundosh me azhën dorën tëin kët rast. Andaj ndodhin, dhe ai i cili botaz bashku me ata, të shitet. Të shiten dalin në kodën e zotit dhe thonë e pas kafën namazën e sabait. Ai thith i godet ka muslimanët e pas kafën namazën e sabait. E muslimani me këllabi çka bën, s'ka fal namazën e sabait aja. Renegatët njëshinëmi që ishin në kona e bubë kërësidliku kërë, Se kënë falat ta Dojnë tjërë thujnë, pa e për rogë e ka me për Mes me adhon rogën Jordani dhe ushtrija a, i Jordani A e robi Britaniës Mbreti jord... i Jordani Mesi nuk e e për rogën atë Ja ki shku mi gjujtaja Dozër vallohi për një rogë të vogël Për një rogë të vogël Ata shku i një gjujtë fëmitë ala sebelt e muslimanëve. Ata tokat muslimanë, ila yekulu rabbuna allah. Vetëm e vetëm sa ata kanë thon zoti jonë është Allahu. Vetëm e vetëm sa ato njerëz e kanë zgjedhë me sin xheriat e tyra, të xheriat e Allahut, ligji i Allahut përmjet përmjetë to të, për për të, të njerëz normal. A nuk paskan pas gozim ata e kanë aspaz dhjetë kilometra nuk kanë Izrael, nuk paskan gozim me skuajtje. As të më drejtu, as më mendu bin për çata. E po më skuqë ditmëseman paska. Andaj vëllazë, duhet me dit se Kuç është njeriu? Sa është i prish njeriu? Në çfarë rreje? Drejta ka thënë Allahu i جل و ا القرآن ka treguar hum kal an'am bihom adall. Ata janë sikur kafshë, më azi se kafshë. Çfarë cilsi ka njeriu? Imam Gazaliju rahimehullah na ka treguar për cilësit e njeriu të mërzëshme. Se kuç është njeriu, do se njeriu do të më si, si, luftoj vetë. Dhe nëse njeriu nuk e lufton vetën këto cilsi, të cilsit, preshta. Ai do pre njerzve, të jetë për njerëzve që na herë kam thënë Allahu o Zot, na hap edhe një shans. Kthej tash edhe. Kjo ummet, ummeti Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem janë ummet dëshmitar. Wallahi do dëshmon. Ummeti Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem partë tonë gjarje. Allahu na ka bërë pjesë e historisë, andaj duhet të flasim, ta tregojmë dëshminë. Ta tregojmë dëshminë e vërtetë. Edhe ata në ditën e Kiametit do të dalin njerëzit me shpirt ata të preshtë para Allahu do të mundojnë me rreth Allahut. Ummeti Nuhit alayhi ve sellem, kanë më thonë, "Skård Nuhit, na kush është Nuhit?" Nuhit, skård ana kush është Nuhit? E Allahu Gjellar e neve do të nëndzirë, unë meti në Muhammedit, sër Allahu A.R.I.S. do të nëndzirë, para unë meti të Nuhit A.S. do të thënë, në Kurën, pa këna lezuva Allah i në Nuhit A.S. Ka arte ju 950 vite kathirë në islam, e nuk jam përgjigjë vetëm se qkaqë, që thua të ma shumë të të dhazhvejtë. E kumë për të nxarit që ndodhin sotë, kumë ndonë dikose nësi jipë erë planit, e fë gjashmojqë u s Komandant rekushën se e ka mrapaqët dhe kat dhe kat dhe kat, s'ka gjë më. Dhe i korrit Allahu subhanahu wa taala. Jo se dëmi ne kam shumë të madh ato. Jo, nuk është problemi te dëmi. Është te muahabet, është te dashmia, është te ngjarja që ndodh, është te kaderi i Allahut, është te skandali që ndodh, është te korritja, është te pastërsia, është te fatfatja opinata xellardh, është te përkraja që që e bëjnë ato njerëzit, të cilët përkatsojnë te feja Allahut te ala. Nirëu nazar. Ne vetë ka cilësia të bishës njeriu në vetë qocësit të bishës dhe ishat apo urrëtës që kanë kur futet ajo urrëtia, ajo ideologji, ajo urrëti ndaj sa më të shenjë Guard Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem janë si bisha, do të më të ngrahnë. Nëse muslimani vetëm ngri, e grith dikant të mbrojt, ngri grief, judge, borg, terrorist, ikeci. Nuk gojën me shkelme. Nëse ata djojn tyje me bomba jan tonela ata, tonela ata, trondata. Çe po in gropën 60 metrat e poshtë, këta as këo konsiderohet se luftë ne terrorizmit. Aleancës këo, lufta është e mirë. Pacore. Parchollime të larta shumë. Për demokracitë të shëmtuar miu se njerëzve. Edhe këto merrah, po pse neve çifën ata. A di? Te njëri ju kusicë të bishës, doza korizonta fjalë këto nuk janë për juditet apo krishterë. Na mesin e njerëzve që i thoin vetes musliman në mesin e muslimanve ti ki njerëzit e cilët shkojnë dhe i luftojnë musliman në dokat e veta e qëfar i hinë në udhë qëfar i, i, i hinë në rrugë qëka i delë pun jordanezit me shku në Afganistan, Afganistan qëka i delë jordanezit pun me shku në rakë, kam i gjithë, fmit qëfar pun i delë ati 1.000 km me shku në larkë më aeroplanë, qëfar pun i delë ka ati ka në paska shefaj a nuk ka zotin e vetaj A nuk nuk e ka nesër Allahun Xhelal, edhe prapë ti thot unë jam musliman, unë e fali namazën, sa fal namazën saboe ne ka fol gjani. Saboe ne pas ka fol gjani vet. Saboe ne ka profeti. Saboe ne ka profeti. Andaj do të thot njerëz subhanallahu, ne koha e Zotit. At shtazarake an bo. At kovzhe an bo. At bisha an bo. Sa soim ndosash duke luaj Playstation atë. Et kushtin dogmer zot e, kur zoshesh bo? Normal. E ka vonjë kruk. Një shëtitje është kthin nërin vet kur zojh. Skan do asht preshje njo njerzit pandaj te njeriu ka cilsi ku njeriu esht me i kesebisha bel hum idal allah jualla ka thon bel matsize bisha matsize bisha kan to njerzi ku kena promend of god of pray akhlaqi ti kan pas mushri te kos pe paigameri sallam madje kristert madje yahudit preshje te cil kan pas nuk mundesh mikrasu me kta njerzi te cilat nga alkur'a e musliman vesat nuk mundesh mikrasu asihat te cilat ken nga Lekurë e muslimanve për paftyrsin që e kanë, për prishtën që e kanë, për zemrën që është prish, për shpitin që është prish, bisha. Andaj edhe të hajnë, miarë shanca e vetë të hajnë, ku Allahu Gjellala ka mundësua ata që armët që i kanë të i përdojnë vete nga muslimanve. Andaj këto ushtri të aradhe që e nëkriju atje me vite e vëllëzërë. Dhe armatimin që e bëlejnë ata Aja ata janë bëlejnë vetëm për më ashtip kokat muslimanve Kur njerë për, për ma shumë diqka Janë bëlejnë vetëm për më ashtip kokat muslimanve sa ma shumë Që të shkelin në fit musliman sa ma shumë Që të nënshbojnë sa ma shumë musliman Këndet e njëri pas ka cilësi të bishës Po ashtu Të njëri ju ka cilësi Të kafshës Të derit Epsh i madhë Vete me ngranë Vete me shiku interesin e vetë kush ka jetu e kush ka jetu e botan arabe atje pre njerëzve zyrtar flasë, jo pre populatës ka populatë mirë atje pre njerëzve zyrtarë, ti e shetë cilsin e bishës ti e shetë cilsin e derrit e shetë derrin ma di e ndonjeherë e shetë derrin në hytbe ma di e ndonjeherë e shetë imam ma di e ndonjeherë të dufolin e mën fesë ma di e i darin lodë në njerë e vëzër i shetë jata, derra ku s'kanë koker gjira kokor inote kokor jelosia ato njerëz asnjëherë. Dhe fajtor kryesor në bot ku ndodhin sinet janë muslimanët ato. Fajtor kryesor nuk ndjamën njëherë çq apo zonjë musliman. Madje kom dojuqë këna përmeti kom dojuë edhe për te nënacionin 2015, më s'e mantiën fajtor mirë. Pa ndëgjuar, pa u interesu, pa çen aspak akademik ato njerëz dhe u interesu për për ngjarjet që ndodhin muslimanë në dunë. Dhe e mendojnë në dunjan me ke, e mendojnë me në dunjan Medinë, e mendojnë në dunjan se ka naft, e këtë dunjaja, e me mendojnë në dunjan se këta tani kanë punë, super. Dhe zgjerë i mendojnë musliman prej prizmas së vet, nuk mundon me hinë kurën tjetër. Kjo është derri. Kjo është kafsha. Po ashtu njëri u ka në vete. Ja është asaj që është kafshë, Allahu subhane vele ka dalur një moment. Me po këto njerëzit prish me shpirtat e derrit, edhe me shpirtat të bishave të çenit, këto njerëzi me sevojë shpirtat të qsi, që jam ti në çmunkat të kafshë. Mencurin ca Allahu subhane vele ka dalur në përdorim kundër muslimanëve. Mencurin inshallah Allahu subhane vele ka dalur në përdorim kundër muslimanëve. Andaj nuk në ngorojnë ata Me përgadit kurtha Kontra muslimanve që ti tregojnë muslimant Sa ma zi, në dunja Andaj, kër i shojmë na Në shumë i qene rasteve Drejtë atë më shumë Cilve musliman në ipën? Cilve nuk janë musliman? Rafidhive Dhe përshut, islamin për mes rafidhive Për mes prerjeve Soptimeve Skandaleve Ma zezat që ban Mos flasëm për princë atë ndryshmë në bot Që i kondar skandalet në për Londra e dunja Kur vëriri çe bëjnë me lloj-lloj ngjarësh të preshta, çka to e prishun se Islami ban të sinë. Nia se muslimanëve janë të musliman kibok të sinë. Të tradhtia që i bëjnë këto njerëz, vallahi nuk mundish me jetë nas një fjalor. As ngjines nuk e ki. Tradhtitë janë rekorde në botës, çi thënë këto njerëz. Andaj i sheftë të shejtona se i njohin mirë sinë të Islamit. Edhe din shumë mirë si se si i fusi në përkurtha muslimanët. Se si u përgadisin mediat Se si vonesin në Lajmet, se si i thërnë to njerëzi, madje se si shkojnë xhoxallarët për i botës arabe, me shimaga, me shamia vllazër, të veshur me tëshat të bardha me galebije, njoantan amo kan shkuë. Mos flasim për boguzat arabe, njoantan amo vllazër, kan shkuë. Sikur që është çifti Adnen Aruri të vllazër, në burg kur kanë hi vllazër të muslimanë, kur i kanë marrë njerëz në Saudi, ka shkuë inspektorë Aruri, njëri prej tyre, tier ka plot, njëri prej tyre shkon i merr vllazër ndëptyje. Dhe s'nen e pa, I am Chaferuna me jer. I am Chaferuna. Për çfarë filloj? Me cilën fjalsh? Me mendje shejtanike, atë mendjen e vetë Allahu Xhelal, inteligjencën që i ka dhënë Allahu Xhelal njerit, u depërton për hajrit, jo për xhar. Mi po qto njerzi nuk kanë diçka prej hises së hajrit. Nuk kanë ndonjë hise, janë thjesht në shpirtta. Kto njerzi saçi e përdorin mendjen që u ka dhënë Allahu Xhelal vetëm në kurth kontra islamit dhe muslimanëve. Vetëm në kurth kontra njerëzve të cilat e kanë jetin për Allah dhe nuk kanë ndonjë jetë të këç. Dhe kanë jetë njerëzore. Dhe janë çi dojë njerëzit. Dhe janë çi paqëfon njerëzit. Saqë, kur na kanë në Ramizotit, vetëm vitin tim të katërt, thoshin mutahidat kanë dashme bëre Amelie ish hadije, në Çabe. S's kanë jetë ato ku më bë at diku në Çabe, vetëm në Çabe. Çabe oj paska më. Se nëse do dikush më bën në Çabe, s'mund kamë bë, shumë ranë është. 2 milion njerëz, 3 milion njerëz atje, po ma, ma leqsa ajo s'ka më bë në qave pas këndosht edhe ka prej njerëzve i besojnë e, e bojnë vabat me, e bojnë ka mundësi, e bojnë kështu në këtë mënirë janë njerëzit preshtë shejtana po ashtu prejtësis që ka përmen një mund gazariu dhe kjo është me preshtët e njëriu është cilësia rabbanie ku Allahu Gjellevalla ne ka kriue me shpirtë neve. njëriu në vetë i prejtësis matkesë që e ka është do mu bozatë Ka njerëzve, në du njote, sikur që është adhurimi besharit. Në Siri, u shtarët nusajri, adhurojnë besharit, si Zotë. Se izdi i binati, dhe në du njote këplet kështu. Edhe ato në Iran, Humenin, apo Hamnein, e adhurojnë. Edhe ato në Irak, Sistanin, apo Huseinin, apo Aliun, me emra kështu, i adhurojnë. Ka pre njerëzve. Dhe sikur që i ka qenë faraoni, e sikur që është Sisi, edhe Gaddafi, edhe Hefteri, edhe ajtjëtri, i tjetëri i Marokosë Dhe ajë tjetëri në Somalië, dhe ajë tjetëri në Jemenë, e kështë më radhë, të shpërnda më dhe zërë, dëshërojnë me qenë Zota. Dhe për cilësive më të randa që i ka në ta, mi thonë se nuk dhe, oh, mi thonë se nuk dhe, njëri më i kesh të a i mbotë. Mi thonë se nuk, nuk, nuk, nuk i din argumentet, njëri më i kesh në dujoha jetë. Ata pretendojnë si i din krejtë, ata pretendojnë si janë të partë, ata pretendojnë si janë uëllë aulia umurul muslimin se aluhet se te vërtet të muslimanve dhe se haxhallat atje u ka ndon të drejtën para mendorja vllazër. Një njëri për për udhëhecëve në histori më më çmendur që Abdullah i Saudis e konsideroi se është aulia umur njeriu më më njerë që din politikën. Ai nuk di me lezov vllazër. Ja shpej më të moda di gabon ai jetë. Ai nuk di inveten, kër, kër ai lezohen, të kesh më për nërmëj, për nërmëj, për nërmëj, për nërmëj, për të lartë më vetë. Kur kur ai lezon çeshin, po normal para ti ka të mira. Para ka shumë, me miliardë apo? Heshtin, të keshin dhe e bën në aulia umur daktak sot ka njerëz që i ndjehin vlorë. Prandaj kujdes, pra cilësia bishës, zbashku. Me derrit, zbashku, me şeytanit, zbashku me cilësin e rabbaniës, ku ato dashurin me zonta. Sikuçi është kjo cilësia te disa njerëz, ka prej xhallarë ku di prit për argumente, mas na veti shumë për argumente, s'na duan argumente, s'ka argumente. Mas na veti shumë për argumente, s'ka argumente. Se ju prekat pak ajo ekskluzivitet. Ju prekat ekskluzivitet i njerëzve. Andaj Kur merrën mendimet e dëshëroj njerëz mbi von mendimet pa argumente asnjëherë, ka të bëjë me rabbaniën, pra asaj që shpirt. Andaj o vazh. Kemi njerzi, thotë Imam Ghazaliu, që refuzojnë adhurimin e akipave dhe idhujve, ama ata adhurojnë çenin. Ata janë çen vet. Ata adhurojnë derën. Nëse kanë përcisive derën, ata adhurojnë shejtanin dhe ato bëhen filozofë pra me me me me të menhur dhe të dishëm për një herë. Po pas njerzi me likurinë e njerit, me suitë të njerit, me veshën e njerit, me shpirtin e njerit. Pryast me po mrendin e vet e ki çenin mrendin e vet e ki derën mrendin e vet e ki shejtanin mrendin e vet e ki njeri filozof ama kurjo prej samit nuk i and aqeles nga fjalë nazar dhe njerë do të më punu shumë me veten këto fjalë që i themulla Allahsat nuk janë vetëm për ato njerë të prisht por ka njëri vet këto fjalë vjen edhe për njëriun vet por çdo musliman vlej duhet njeriu ku të nervozohet sikur që ka thënë pejgamberi sasum më thon latak va mos hidra ndalo pak mos vepro Mos mendo me nervos Mos ban hëgjum Ndalu Po ashtu njëri ju duhet epshin e vetë me ndal Po ashtu nuk duhet më bostë si kur deri gjitha gjitha Shepre i flësinave me hangër Vetëm me hangër, vetëm me mushë balkën e vetë Vetëm me, me marrë diçka prejsin e vetë dunjas Po ashtu nuk duhet mendin e vëldezer Menqërinë që Allah u gjëllene ka dhonë Duhet me shfrizu ka e khajrit Jo ka e keqja, ka e mira Jo në mendu se ketë dunjaja neve na sulmon Kështu ka njërzë Eto një konspiracion. Dhe kjo është prej mangësisë më do të madhe sot te shumë prej muslimanëve. Kur mendon njëri se ai është boshti i dunjas dhe këtu jona e kundër ati. Kur mendon njëri se është bova agjent i më i madh i dunjos dhe ka hin filma dunjos dhe mendon se këtu jona s'mor atë, jo kështu është. Ki armish, apo ja çaj. Edhe në këtë vështirë, elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu جل جلاله të provojëson jetën e muslimanëve. Çdo jetat e muslimanëve Allahu t'i ban prej mesit të muslimanëve. Çdo jetat e muslimanëve Allahu gjellat të i bënd më të brengosurit e musliman dhe Ata të, të cilët kur natën në fëlejnë, ato nuk fëlejnë Dhe kanë gali në umetit islam Ata të cilët sakrifikohen mështun të i për muslimant E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala Që është do aeroplan i cili i gjunë muslimant Allahu subhanahu wa ta'ala ato, ato pilot të i paralizan Allahu gjellat të i bënd të i përgadit skandale E lusim Allahu gjellat që ata të i përqan me zveti E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që Allahu El usim Allahu subhanahu wa ta'ala, ti Allahu kiban ibrat ne dynjëna ahirat. El usim Allahu subhanahu wa ta'ala, ti Allahu jallati t'dërgon era ra, t'dërgon termete, t'dërgon stuhë, e ti ban Allahu subhanahu wa ta'ala ibrat ne dynjëna ahirat. El usim Allahu subhanahu wa ta'ala, ti Allahu jallahu rafmi te musliman timron. U shtarti musliman timron. Dietat musliman vetërtet Allahu timron. Çdo mujahid që dal rrugën Allahut, Allahu ta harun. Dhe ti shtan Allahu subhanahu wa ta'ala الرسول الله سبحانه وتعالى ان الله جل وعلا تمنص المسلمين و اعطته وضحين بشريعتنا الله جل وعلا ا تاشوين شريعتن اسو سيكور كي الله ا دون ا شريعه ايو سيكور كي وا باشوين تير الرسول الله سبحانه وتعالى ان الله جل وعلا تي باشكون مسلمن الحق تش فيتت فيتلا جيب تي كان مراه با وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هل ترى كيف لبسنا في ترائيم اللاموسيه فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبور